Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin U Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila Jomiddin Allah në falën ndëlojmë dhe vetëm për e ti ndimë dhe falën e kërkojmë nërsa lafdata tona dhe bekime qofshë mi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam mi familën e ti shokët dhe gjithëta që ndijekin këtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Po vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Xal me pika të cilat i kemi para lajmëruar në paraqenë e këtij cikli ligjëratash. Ku sigurisht ne i kemi duke trajtuar pengesat në rrugë, ato që realisht na pengojnë që të bëhemi më të mirë, ato të cilat po bëjnë që mundi jon të rrjedh në kohë e tëra jo atje ku duat. Për ato pëngesat e cilat e smrabësin robin nga rrungë Allahot dhe bënë që veprat e ti mos të jenë cilësore dhe kualitative sa duhet. Kemi thënë se pëngesat e kësaj në tyre janë ligjë i Allahot në këtë botë. Njëriju duhet të dinë se si të vepranë për baltyre, ndërsa nuk kanë do kush që kursejet pa u balafachume toë. Nuk ka njëri në botë i cili në të tëtë mund që asë njëherë në jetë në ti mos të rastisë që të takohet me njërë nga këtoa po me të gjitha këto pengesa. Ka mundë si njëri ju i cili, përshambu, njëtë në kësa i botë e ka jetuar në shta me dekada 6 dhe 7 dhe 10 vite dhe asë njëherë përshambu nuk ka qeni smurë nga smurëja caktuar mundë të shpëtën smurëjeve caktuara mundë të shpëtën problemeve caktuara Patkecive të saktuara, mirë pa, nuk mund të shpëtanë këtëre pikave. Këtë janë pengesa të vendosëra para gjdo një rio. Për këtë arsu e kemi thëmë se janë të drejtuara këto tema gjdo individi, gjdo një rio. Veçandresht atyre të cilët synojnë që të arrinë të sigurët dhe me vepra si duhet me nivel një duhet të kualitetet cilsisë para la të mbënuarë. Në takimin e kaluar dhe të para kaluar, ja kemi kushtuar një rriz nga këtu pengesa e që në bazën e nditjes atë që kemi vendosur të parën. Pasimi i epshët ku kemi shtjelluar kuptimin dhe pikat e tjera që kanë të bëjnë me këtë temë. Dreson të më lejnë Allahu të mënduar të filloj trajtimin e pengesës së dytë. Edhe pse normalisht nuk mund të themi se pengesë se pari jemi qasën nga të gjitha kandat dhe kemi foljotra që duhet të thuet për te. Po na mi aftojmë këto utzime që ne të vedisohemi dhe të nërmarim mas të duhura për të shmangur balavacimin me këto pengesa dhe që të dalim të sigurt për të i tyre. Pengesa e dytë si kur që e kam para rëmruar në para thënën e këtij cikël rrotash është pengesa që e kemi formuluar në këtë mënyrë mund të formulohet në forma tjera por që ka të bëjë me kaosin, që ka të bëjë me rremujin dhe çrregullimet e shumta që ndodhin në jetën e besimtarit. Jeta jonë të ndërtuar lashë motra është e përbërë Nga dimenzunit të ndryshme është e përbërën nga fushat e larmishme Dhe në qëfëse e kuptojmë dritë këtë ligjerat Dhe atë që pasën pas kësaj Dhe të bindëm ise Në fushat kryesurët të jetës ton Jo që është prek Ajo fush me kasë dhe që regullim Por kam frikë se është bërë Dhe të të në gjyremë i fushave të jetës tonë kaosi dha çrregullime. Normalisht kur e përmendim fjalën kaos në një mënyrë ku po të më farrloj hallakomë, një farrloj rrëmuje çrregullime të caktuar që kanë ndodhur. Por a thua vallë për çfarë çrregullimën po flas? Unë nuk po flas për kaosin shoqëror. Nuk po flas për kaosin është vënë në rrafë të caktuara të jetës sociale, ekonomike që fora do të qofshin. Por do t'ua përmendi fillimisht e zakonisht kuptimin e temës. Për çfarë kaosi po flas dhe cilën lloj të rrëmujës e kam për qëllim kur flas për pengesat në rrugën tonë. Diëtorët kanë përmendur disa prej definimeve të rëndësishme qi në kuadër të tyre janë përmendur manifestimet dhe format dhe kuptimet e këtij rregullimi dhe këtij kaosit. Ëndot të permanni disa prej tyre. Respektivisht do të mjaftoj me dy kryesorë dhe dy tjerë mund të jenë si përcjellës të këtyre dyave. Dhe më njëra në hyrjet e kësaj teme dhe në përmendjen e definicionit do të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Kur kanë përmenur djetarët temën e që regullimit, ta quajmë rëmujes, ta quajmë kaosit, si të që të kuptojmë, në fushën që përflasëm po ne, fushë e formimit dhe ullëtimit të sigur dhe të lojën leuala. Kanë thëmë se kjo përfshinë dy gjëra kërësore, që regullimit dhe kaosit në aspektin e përzirës e gjërave. Do thot, shumë gjëra janë të përzij. Shumë gjëra janë bërë lambës me vetë. Dhe kë anë kupton kaosin jetën tonë. Është përzij, do thot. Aja që është më e rëndësishme me atë që është më pak e rëndësishme, është përzij e drejtë e Allahut me drejtën e robit, është përzij hallallin me haramin, është përzij, është përzij shumë gjëra sikur se kena mi për më. Dhe përzirja e këtyre gjërave është një kuptim i këtij kaosit që është pengesë në rrugën tonë te Allahu subhanehu ve teala. Dhe kuptimi i dytë i këtij kaosi është përzirja ose prishja e rëndimit të gjërave. Dhe mos kuptimi i drejt i gradualitetit të kërkuar fetarisht. Edhe ky është kaos. Do tëtë, të, kemi kaost në përzirit e gjërave dhe kemi kaost në rendit në gjërave dhe gjitha këto janë pëngje serioze për të arrit a tje kudon dhe gjitha këto shkaktojmë pastaj probleme si kurse këna me i përmenë me lena latën madnua Në qëfëse shikojmë në ato dy tjera që pasojmë do të shumë se ato dy tjera nështë të janë zbërthëm më praktik i këtëry dy të para, po nuk dal një ashtu e kuptimeve. Andaj, mund të vazhdoj më të utje dhe me dy kuptime tjera të këti kaosit, të të qëregullimi që përflasin për te, duke për mendur disa për këtëry kuptimeve para, kanë thënë djetarët se kaosi dhe qëregullimi që është penges në rrugën e laut në nënkuptonë Mos perfeksionimi e veprës si duhet. Realisht kryerje në formë dhe sipërfaqësore të veprave. Momenti kur njeriu nuk e kryen punën si duhet, nuk e çon deri në fund, nuk e përfundon si duhet, nuk e përfundon deri ku duhat. Ky është kuptimi i çrregullimit që është pengesë në rrugën e të ardhës shoqëror. Mungesa e qëllimit se qka dënë me arritë dhe të përgjigjurit gjithë të thyrin jetë, është gjithë ashtot kuptemi këtë qërgullime. Dhe kryrja e punëve në mënyrë, si kurse ceka, si përfatsore, dhe bartja nga punën në punë, duke është kaktuar kaost në punë, pa i përfunduar, gjithë ashtot është kuptemi kaosë që na këna më furë për ta. Pra ndaj gjithë ashtot që i përme na janë teme të rejtimit të temës tonë. Edhe sonte, po adhe, inshallah, në derës në arshum, apo ndoshta dhe ndë një derës, tjetër me radhë, për atë sa kërkojnë, shtjelim, pika që po i trajtojnë. Kjo është kaosë, edhe kjo është qëgullimi, që ka të bëjmë me neve si individ, ndërsa, a pranën, islami si fe, a pranën kaosë, A pranën që regullim A ashtë i prekur edhe islamin Nga ndonjë kënd Pre këndive të saktuara me këtë kasa po jo Pa dushim se të nërëlozër Islamin e të gjithë e ashtjelimet Që i ka bërë në Quran dhe sunet Pegamberit sallallahu alesallam Fletë për rëndin Fletë për disciplinen Fletë për harmonin Fletë për regullin Dhe kudët që fletë për kaosin Fletë me mënyrë qërtusa Dhe të regonë se kyta kënë atyre të, të cilët Nuk e kanë kuptu drejt Udhëzimin dhe porosinë Allahu Gjellë e Gjerali hu Allahu Gjellë e Walla wa thot O sëmai dhati lhubuk Innekum le fi kaulin muhtelif Allahu betohet O sëmai dhati lhubuk Pasha qilin dhati lhubuk Qka është dhati lhubuk? është Allahot betot në qilin e reguluar me disciplin të skajshme dhe të përsosur. Kur betot Allahot në qilin dhe këtë disciplin, flet për atë që i takon ati. Andaj Allahot i takon reguli, Allahot i takon harmonia, Allahot i takon disciplina. Ndërsa kur flet për të tjeret, të t'i nekumë. Lefi kaullin muhtelif Ndërsa kur bjef jo le për Për plasjat, për qregullimet Për aspektet kontraverzët e jetës e juaj E jujeni ata që bonin Jujeni ata Prandaj kush me ditan Edhe asaj që Allah u ka kryuar A shë kaost në kosmës A shë kaost në krimtarin e Allah u gjellewale Shukame që fa regulli Allahut ka kryu ty Andaj krimtaria Allahut Gjellewala është në regullimin maksimal të për kryer Dhe kado që të meditojsh në krimtarinë Allahut Gjellewala Pa dushim se mahnit është me regull Dhe Allahut Gjellewala kur fletë në surën Furkan Për rap të ti të mirë, thëtë Allahut Gjellewala تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرًا الله تبارك الذي يمدر ورقوت ويصرل غاشدوه ميت اش ايتلي جعل في السماء بروجا e zbukuraj që jelin me yjet e bukra Shukajnë që kajnë qëfar zbukurimi dhe qëfar regulli pastaj o gjale fiha sirajan dhe vendosi djelin që të shkëlqen siraj o kamaran munira dhe ka vendosi që dhe shkëlqen hanën që në rrëqan djelin që shkëlqen dhe hanën që në rrëqan dhe që dhe shkëlqen dhe që dhe shkëlqen hua alledhi gjale lejle o nëhare khilfa dhe allahu ka bërë që Në basë të këture kriesave të funksion një regulli cili mundësëm ndryshimin e natë të zë ditës. Gjitha këto që ti përshtaten ju këti regulli për ta përmendë Allahën dhe për ta falemruar atë. Pra në adërimin dhe Allahët a zë gjernë dhe përmendja ti dhe mirënjojën dhe i begativit e ti është futje në sistemë në versos mos adhurimi i allahut është dalën nga sistemi dhe largimin nga disiplina në kas, dhe largimin nga rregullimi i çrregullim. Kështu allahut flet. Dhe përmend për këtë shembull. Prandaj ka vendosur natën dhe ditën, dhe ka vendosur qiellin dhe diellin dhe hënën, që të gjitha këto funksionojnë me rregull perfekt. Prandaj as hana Nuk e zhe dilin E azh dil nuk e zhe hanun Kuptim të përgjithë shumë E kur kjo ndodhë nga një herë Simpazisa Levizive të saktuara Kosmologike atër Kjo e ka spjegimin e vetë Por në esin Hana ose nata Nuk guvënohet Aspak për të jalshu Randin ditës E azh dita nuk guvënohet Aspak për të jalshu randin Natës A ka mundësi që, për shambull, sonë të akshamin 7.35, po nesër dita në 8.45, se ditas të akshamin rani natës janë konflikt. Natëa, apo, dënë marë, po ka haset ditën dhejë natës, edhe ja pengën ardhen. A ndudhë këtë këtu kresën dhe njëre? Së ndudhë asë njëre. Dhe gjithë që levizë në pasë një regullit saktuarë, Dhe kërë Allah e prezentën këtë regull Kosmologik Kërë Allah e prezentën këtë regull Të krimtaris e ti Kalën të këni regull tjetër Lime në erade e një dhe këra Kërë regull është për ata që të shirojnë Të hynë sistem Lime në erade e një dhe kërë Kushtë dënë Allah me e përman E u erade shukura Apo dënë tjetë erat falenderuas Andaj falrimin dhe Allah të fut në sistemin Mahmet është të përkryer Që Allahu Gjellua e ka vendrosi regullera në kosmos Në nuk mërët i s'ka mundësi Që islami me regullat dhe dispozirit i të s'jelë të regullim në, në jetë Për kundra zi Allahu Gjellua e ka zbrit këtë shëriat për regull Dhe e ka zbrit këtë fe Për të disciplinuar Për të bërë pjesë E regullit për gjithë shumë që funksionan për mëhmitje, për mrekulli, njërë të jesh zakonëshme, që shumë nga këto në vizje, e ndërë të trullin i rjutë, nuk ka pas më cimej, si me i zbërti dhe me i kuptu. Pas kësaj, Allahu Gjalli Vrathat, wa ibadur Rahman, dhe rabta Allahu të gjithë mëshshmet, ata që u disiplinuan, ata që ju përgjegjen regullit, nështë në apo fletë për regull, apo fletë për disiplin, Ata që ju përgjeshën regullet Gjend ibadur Rahman Arab e gjithë më shërshme Ibadur Rahman ardi, qi, E ledhine jemshune Fil ardi Havna Ata që Do tët eci në bitok Të qetë Në kuptim Me regull Me disciplin Nuk bëjnjë regullina Nga sa ata kanë përfitun Gëmsimet e disciplinë dhe regullet O ida khatabahumul jahilune Kalu salama e nga njëre kërë ndonë dhe një njërën të i provokanë që t'inzirë për sistemi, nuk lejojnë. Ata përgjigjeve të me fjarëm salama, nemi njëpaqë, nuk i përgjigje një kërkesës e juaj për të dojnë nga sistemi dhe regullën. Nëmi dhe të e këtë lirët mahnitëse që ka bërë Allah Gjellora mes prezentimit të krimtarisë të ti dhe rabbet të ti të sëve përfituan nga mësime të Allah të zë gjellatë. Kadë që të shkajsh në mësime të Allah Do të gjesh Thirje për të përgjish regullit Për të përshtat regullit Dhe rendit Ju për të thyrë ata Andë Allah Gjende Walla thët Walla tuk sidu fil ardi Ba'da islahiha Mëzbëni shkatrime dhe prishën tuk Pasi që Allah atë e ka reguluar Dhe gjithashtu Të në rëdhe zemë që se meditojmë rëth Shumë dispozitave Shikon namazi A nuk është namaz një shembul i regullit? A mund është më ufalë kur dush? Nuk mund është. A mund është me falë sara qatë dush? Nuk mund është. A mund është me e falë jatësim dyre qatë? Nuk pranot nga sërdojnë e për sistemi. Sëtë si dhe për sistemi refuzot. Nuk e pranë regullit. Gësë Allah ka, ka vendosur këtë temi regullat. Dhe posa nuk i përshtatët, qëtë sistemi. Së pranën. A mund është me e falë Ja ti's, amunosh, nuk munosh. E po kjo që nuk munosh me fali këtko, e duosh këtko. Kjo simbolon çfarë? Rregullën që, që sil kjo flet, disiplinën. Pastaj shikaj përshëhum disiplinën magnice të rregullimit të safave. Nuk bën ti u dush më rendit, nuk bën ku dush ti më natë. Vendoset safi e çajë rendit. I porim çuf, i bëti në komorancë ku ke gjetur, por aty ku bëhet safi, çaj ti është vendit ndërsa ka thëmë pegamberi sallallahu sallam Allahu nuk e pranën namazin e njërihën jashtë safin, jashtë sistemet safi jashtë sistem safi jashtë regull që dal e dalë për regullet, sëpranohet krejti ke po mirë, pa e ke pishë regullet e safit nuk e pranën Allahu namazin e njërihët që falët mundë fëriden i vetëmuar safi jashtë të, e aj falët atje largë vetë, unë sëmëj me iksën saf nuk kinë sistem nuk kinë regull, sëpranohet Në kjo është për regullit, kjo është për endit, kjo është për disiplinët, në kjo është për kaosit, në kjo është për rëmuës, në kjo është për regullimeve. Shukaj përsham në agjerimin, ka regullat për agjerim kur me fillu, kur me mbaru. Ma djejemi në praktë të një avrimit të matë të haqët. Hagje është prezentimi më të vërtet në minjatur i zvogluar i regullit në Islamë. Duhet në rregull. Tawafi bëhet në rregull. Duhet të fillohet prej kësaj pike e më mbaron kët pikë. Duhet bëhet që çhapihet në kët anë, zgjornëkon kët anë. Para më ndër për shembull, krejt në kund rregull. Veç në tawaf ndaj vendosë çapën në anë të diat. Ndaj po në anë të majt nuk më rëndsi, po kusë punta. Çfarë kaos i kështë më bë? Dikush në kët anë, dikush kët anë, do dot e ka vendosur rregull. Një kashë tawafi, nuk është dy kashë. Regull Në këtë dit do të me qenë këtë ven Në Arafat Arafat i me gjithë dirën që e ka Dhe dita me mire vitit Përfundojnë aja, përëndaj dili Do të me shku muzdelife, është regull Po Arafat i ka sevap Sevap i murë fund për ty në Arafat, shkon muzdelife Qabja është me shend Se muzdelife edhe mine Mi por regulli e kërkanë që të qesh muzdelife Le qabër Pasajnë këtë këtë gjungurë dhe këto gërë ditë në parë i gjumë kach ditë në dy të gjumë kach dhe këto i gjumë kach këtë vend gjithë da këto dhe shumë të tjera të regojnë se kjo është e rendit s'ka kas, s'ka rëmuj, s'ka qërgullime s'ka kush qështë dan s'ka kush kur dan s'ka kush sa dan të kadi kush që vendosë regula përndaj subhanallah në qovë se në qovë se me të vërtit do të ishte e natyrshme po thamë kështë kushtimisht në qofse do që njerëzit të jenë të prekur nga kaosi në, në fushat saktura tjetës. Ne, musliman, dhe duhet të ishim njerëzit më imon në daj kaosit. Njerëzit që më spaku preken nga qërgullimi, dhe duhet të ishim ne. Dërsa, realitetit të regon, fatke cishë të kondartët. Si kushtëta dhe keme e dëshmu me shambën. Në daj, feja jonë, në gjithë segment të saj, në gjithë dimenzion, në gjithë mësim të saj, në mësën regullë, edhe në kohë, edhe në vend, edhe në raporte, edhe në qëndrime, edhe në fjalë, edhe në dhepër, edhe në gjithë gjë. Këllaj, ibadur rrahman, rapë e gjithë mëshërshmet, ata që u futë në sistem, shukos të jetësit, pas taj Allah u fletë për ta e kanë këtësisi, kështu ata bujnë ditën, ata e dinë që ka në bujnë ditën, e kanë të planifikuarë, Do të planifikimi i ditës sot a është një nga simptumet apo një nga një nga faktorët e rregullit apo e kaosit? Njëri sabat, e rregullit, biri që e din pensa apo deni di çka ka më bu? Kjo është ka është i rregulluar apo është në sistem? Gjithashtu natën e di çka voj? në viton rri kem të lexojmë Kur'an e din se sa do të më flajë e din kur të më quhë për sa pa rriqom rriqom prandaj shikoj të ndëruar nuk e kim më uqhun sa vë me orh a kim uqhun sa vë me orh ja po ti s'te më quh sa vë me orh do të chuashim gjithë në 6 orë në punë njerësh ku në orë shtot dimën verë bot dit bot natë më shkum punë se fillon ora Namazët si kemi në meur Namazët kemi me sistem Me sistem të kosmosit Me regull Apo? Qyfës në visë sistemi i përshtatësh Nga se ajo është baza Apo? Ajo është baza Dili dhe hana Vendusim Kuhën e namazëve tona Kuhën e i baditve tona Nga se dili dhe hana Jenë argument të sistemit Dhe E dini se kur Fjullën, linë gja dilë nga përëndimi, kjo është e qkafet Se sistemi porënuot Ka vendosë Allah Gjellera me e plish këtë bot A ma kur është kjo? Kur fjullën dita kja metet Andaj maskë saj, që këni sa bukur është kjo Kur linë dilë nga përëndimi Qëka me në kuptonë kjo? është mbyllë mundësia me në sistem Më shillët dira të uves Ska mu Apo? ndaj djeli linë nga lindja shkën përëndim. Jebë me kuptu funksionimin e sistemi dhe regullit, për shtatjo, me adhurime dhe me regullat, kur aje prikë sistemin, s'ka mu këllu sësepë, s'ka mu imë në fejtë, s'ka mu, s'ka tëvë përëndimit, nga se mbyllën dyrë të pëndimit, kër linë djeli nga përëndimit. Dhe kjo është mahnica, si ka regullu Allah u Gjellera të gjitha ato, qi përstohemi edhe ne, krijesave të Allahu xhallahu leuala që janë më fuqishme, janë më të mëdha, janë më mahnitë dhe gjitha, që sa ne? Që ne të gjitha, çesoni. Qenit e bëhemi pjesë përbërës e këtij kosmosi. Në çdo shtot edhe nën branda botës, në branda të sonë, Allahu xhallahu leuala na mëson rregull. Na mëson se kooperacia është i rregullim, por edhe dhënia e shtruar është rregullim. Andaj Allahu xhallahu leuala thot: "Walladhina idha anfaku lem ju srifu o lem jakturu vë kane bejnë dhalike kawama dhe rap të allaut ata që mrena sistemit dhe regullet dhe rendit ata që nuk janë kaotek nuk janë të qregulluar ata që nuk jetojnë në rëmoj por jetojnë në njën e sistemi dhe regullet i dhe nfëku kër tjapin lem ju srifu nuk nuk janë të shfrenuar në dhenjë në që fa kuptimit Asë syrë kujt për jepë, asë syrë për qëfar për jepë Kjo është shverim së bëngështu Nuk bëngështu Do të me dit Kjo që po jepë për shambur E ka përsa këtu zeqatin Zeqatin është kulmi për mirësis Dhenja më e dashën e Allahot është zeqatin Nuk ka dhenja më dashën të Allahot është zeqatin Pse? Nësa të e ka bërë farzi E Allahot ma shumë të i dënë kërë farzat O Allah, më shumë vetën nga robi më zbatuar që ka obliguar. Dhe atë më dashën që ka Allahu ja ka bën obligim raptë, zë e zëçotë. Por këtu dashuria jon, ndaj tifazit nuk lejohet që ta bëjë neve parat, po në surën Tauba, ne 60, Allahu xhallahu ka përcaktuar kategoritë që është merituese çotëni, është ky është ky, jashtë kësajto nuk bëhet dhënja me emocione. Nuk bëhet me eufori, nuk bëhet me afërsi, por bëhet me rregull. Bëhet me rregull. Mund të kesh dashuri që të afromi t'i të japësh veçatin, por nuk ke plotëson rregullën, i jap dikujt më larg, atë shkon kjo. Me afërsia shkon me dashuri, kjo shkon me rregull. Lënë usrifo, nuk janë të shfnuar në dhënia, por japin me rregull. Unë mjaftu, por as nuk janë të shtrënguar, apo që 100000 herë motë, çmota më dhon 1000 euro. Ja, asus janë ta Nga se dhe kërë qëpi Nga sistemi i bujaris Nga se bujaria ka sistem Sikur se gjithdo vlir ka sistem Andra edhe bujaria ka Ua kene bejnë dhali ke Ka uama E mes kësaj asaj a ta ecin Ka uama stabil, qëndrushum Apo mrenë në regulli Në kështu Allah Gjellona prezentan Dë mënon rap të ti që, që kanë përgjdu nga Udhëzini nga disciplina, nga regulli i shëriatit të ti Ata e dinë kur hajnë dhe kur pina Ata e dinë kur flenë, kur ezinë, gjitha këto Të përsa këtuar Përëndaj, me di të në namazë Dëshështë regull Abdes, abdes Shiko si ka përsa këtu vijat Diri ku duhet më laga pëtër Si ka përsa këtu kufit Diri ku duhet më lag Si ka përsa këtu që ka laga dhe që ka fërkohet Kedi ka përsa këtu regullë A kjo mund si mëron me mes shtyrës e më i lafna ka herë bile mufladit zban vladitesh për çefi, ama kur don me një sistem duhet rregullimi për çfarë. A jeni ku është ka përsaktuar gjithashtu të rregullat tash tajrimet e të hajt e të zecat e gjithave tjera. Ndër Islami është fe e rregullit. Islami është fe e ndërtimit, nuk është Islami fe e shkatrimit e rrëmues e çrregullimit. S'ka mundsi më kon. As se se përveç atër e kur keqë përdor ose keqë kuptuar. Andaj, kjo është e që ka të bënd me kuptimin e kaosit dhe rëmuës e ne, me e shkjellu, dhe gjithashto një përshkrim si përpasur për islamin e rendit dhe regullit dhe për muslimant e kaosit dhe rëmuës. Dhe të dyja të ashtë një regullit që shëmë. Këtë dyja dhët me i, me i përshtat dhe qësht, e kush kuj duhet një përshtat, a duhet një të përshtati me regullet të islamit, apo duhet islamin me përshtat kaosës rikullime të tona, e djetë përshtatja në qëfar kahje duhet të shka, të nërolazat e thashat në filevë se të shumë të enë ato fusha, të shumë të enë të dimenzur njëtën tonë që janë prekë, mos të themë janë përfin nga kaosët Unë kam vendosë që ti përmendi 4 për tjume Edhe sështë për tjume kërkan më të vërtit të rajtim Shumë të ziruar Dhe ka shumë stegime Por i kam përmend vërtit mësa për të ilustruar Do të të problemin si problem Dhe duke përmendu disa nga uzime që na duen për të dal nga Nga ky kaos, nga ky problem Që të shmangëm i kësaj pengese që përna pengën Në urthimin të në të kalajgjën leuala dhe, këllajë, le uala, dhe o nësilt të lashën jetë një për detshme. Fusha e pashë du me përmenë të ndërëlezën është qëregullimi, pra përthëm kaosi, rëmuja, që e si të duash, për djetë për shka bëhët fjallë. Dhe kërë them këto qëregullimi dhe kaosi, mos ju përmbaj regullet gjusorë që t'i që kuptan rëmujen, për asaj që se si kanë fillen, ka asë që nënkuptan për zirin e gjërame dhe nënkuptan gjith rrishin e rendit dhe renditje se këtë regjelave brenda këti regullet. E para, fushët duat du, du, du të ashtë përta ashtë që regullimi në fushën e diturisë. Gjdo kush pejneve, mërë dhja. Dhe nuk paramenduat një musliman pa dhja. Në këtë fushë të diturisë tonë, A shkujnë punë si duhet Apo ka që regullim Apo ka kaos Allah Gjallewala në ka obliguar Që të marim dhije Dhe gjithë do kush të merë Varsishtë sa i duhet Për punë që i duhet E në këtë retim A jemi përgjish Thirje sa Allahot Dhe a jemi përgjish Në simet përgjaminit Për marjet e dhijes A jemi përgjish Dhe ku u fundë si sem apo e kemi të lovit sisteminëm. Të gvetja jonë, së atë sistemin e përgjithë më stëmë kësën e prejkëm në, të e ka rrujtë a lojgja levala, por të këni është ka këtu kaos. E të është unë asili shembët që janë, do tëtë njësi matëse, që ti e matë një dherin e kaosit të ti në, në këtë fushë. Djetarët e kam përmen se kaosit, në kuptimin që kem përmen, që regullimi prek aspektin e dituris dhe ka njësi matë se që të rëgojnë se rezitetin e kësaj prekja tash unë e po të përën disa prejtyre të pasaj matë e vetën tënde në këtë në këtë drejty dituria që në e marim të nërëzër është e lojve të nërëshme o, shkencore, natyrore, shëqërore fetare, kështë më ratë unë e po flasë për ato që nejme në përket të lasim son të këtu dhe të të që regullim në dhe kaosin në aspekt e dituris që ka të bëj me fin tonë po flasë për fizike, për kimia edhe atje ka kaos me sigurijane apo apo nuk jam tu u gullim tu në dretim atje po flasë për diturin të fëtara dhe ato që ka të bëj me ahiretin ajo që ka të bëj me sevapin ajo që ka të bëj me përmisim në zemrës të ndën Ajo çe ka të bëj me me veprat e kërkuara nga Zoti Gjallë Ola Pejteja, çtu dije që duhet, a duhet dije? Duhet dije. A ka këtu kost? Dietarët islamik të neurozë për ta lehtësuar marrë një dijes pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë darë në shkencë të ndryshme. Që maleta me pas më kuptomë çështën, ngasë ka sahabët e pejgamberit, esasom s'kan cinj çu të ndara. Jo çfarë ka chim kasten na kanë rregulluar. Jo, po atë kanë kuptuar më me lehtësi të na në ushtirsu. E dietar na e kanë dhënë kafshat, kafshat më lehtë më me, me pas me gëllti dhe më përbi. Andaj është nda për shemb çështjet që kanë të bëjnë me aspektin e besimit, i kanë qetur fatide. Çështjet që kanë të bëjnë me aspektin praktik dhe juridik e kanë qetur fik. Çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e Kuranit e kanë qetur tefsir ekstremar. Po më kërkoi këto aspekte zot i përmanin nga asoj superkoste të çilla këtu Juve. Mirë, po do të mëftona me dy aspekte vetëm. Ato që kanë me besimin dhe ato që kanë me fekun. Nëse këtu na përkoq të gjitha, nga të gjithë pranimet kërkohet apo një besim i caktuar. Dhe nga të gjithë pranimet kërkohet një praktikë e caktuar në jetën e përditshme. Kërkohet e ajimi përgjigjur diës si duhet këtrafa po këtu Kakast Njësi madhse Se a ka kaos Në tash Fushet dhies kjo Emre dhies në do në veç dhe dy pjes Ves dhe dy bali keni Besimi edhe praktika don, El iman edhe amel salih don, Besimi në land dhe ve pramirin Kësë Allah që në kanë dhirë Ata që kanë besu dhe ka më putë mira E në putë në me më fuët në sistemin e Kësaj që Allah u thot Ata që kanë besu dhe kanë bëhë punë mira. Ta është më spari për këqyrim, ata që kanë besu, është këtu gëtë funksionu regulli, se duhet, djetarët kanë thëmë, dhe qëfë se një njeri mire të më shumë me dispozita dhe gjykimet e besimit, më të efer se me kuptimin e termët besimit, ka e me kuptu se kjo është në qëregullim totali që ka i bjena për? Në të ka du shkutim eshte. Kër në më shumë dhe më mirë e njuhim kush është bidaci, se realisht që ka bidati, kjo është regullim atë. Kër në më shumë e njuhim kush është pabesimtar, se realisht me njuhë që ka pabesimi, edhe kjo është regullim atë. Po të pabesimi, kufri është termë, që i ka kuptimit të vetë, i ka ndarë të vetë, ndërsa, dhe shpallët e dikujt pa besimtarë shjykim. Cillash më theksuar në një jetën e besimtarëve, njohja e gjërave që janë pa besim që të ruhet, apo shpallja e të tjerë pa besimtar, cila është më obligative njët një në jetën e muslimanit sot. Cila është më e kërkuar sot? E po në basë sot kupton ti se ai në sistem apo më tepër sistem. Njohja e imanit Allah, e besimit me qëka shtohet me qëka paksohet qëka nga e bën imanin kualitativ si të arruaj në besim në një individuar nga se imani është të armë që e ka defincion e vetë i ka regullet e vetëa a ma shumë do të të mirësh me dijen që të amësën imanin apo me dijen që të amësën kush është me iman nga se kush është me iman është gjukim këtë gjukoh pra ndaj du në kutu këtë regullë ndodhë shpesherë që për vepër të caktuar të gjukohet pësa është vepër e pabesimit, por jo edhe kryës i kësaj vepër të gjukohet së shpabesimtar, nga se këtu ka përëzura kej tjera, nuk janë të lira kushtimisht me zvete, nga se duhet të largohen pëngesat e të përsoen kushtat, që pas taj titullit të japët individit, e këtu puni kryën njeri dishur, dikosh që është jasht të kësaj gjami jelta. Pra ndaj du Kjo është një, një njësi maca Kjo i ka spëgimi të veta Po kër të e këthim të vetë vete A ku për të në mirat Njohje e mëkatit Para se më njohë mëkatarin Tërë mëkat Më, më njohë mëkatit Mëkatit të mëdha më të sfatë më janë Mëkatit të mëdha Qyshë e din të qka mëkatit madh më Qyshë e din të qka mëkatit vogël Për të janë të tërme A ma shumë din me nëmu mëkatit mëdha A mëkatartë mëdhaj Që kjo është një sija maca? A jenë sistema e dalpi? A jenë regula po ka që regullim? Gjithashtu të mërëlezer Djetarët islam Në mënyrë të mërekulushme E kanë E kanë sistemu Qështën e besimit Dukë e përmenë mësimet E caktuar e kështë mërat Dhe prezentimi I besimit Bëhet në dy faza Fazë e parë është prezentim i përgjithë shumë dhe fazë e ty të është prezentim i detajzuar i cilin nënkupton edhe kritikën dhe i grupeve të devijuara. E parë është, ti e kje bërë që të me besu, ti e kje bërë që të me besu, ti e kje bërë që, përshamun gjasht hadith i Gjibrilit, imani, e ka kujtë Gjibrili, Muhammed e Sommel, iman, qka është imani ka anën e në të umin e billa, me besu Allah, me besu me lajket, me besu apo Ne besoj librat e Allahut, ne besoj ditën e gjykimit, ne besoj kaderin, gjashtë kushet e imanit janë gjashtë. Kjo është prezantim. Tash kanë treguar në kuadër të këtij prezantimi çka në, në kupton besimin në Allah. Kan përmendën kupton katër pika. Çka në, në kupton besimin melaket, në melekët, në kupton pesë pika. Çka në, në kupton besimin, gjithë sa këtem prezantim që të përket ty opë. Pas taj kërë kanë të rru me e detajzu së që arimin, kanë të rrgu edhe devijimet. Ky grëpë ka deviju këto, apo ky grëpë përshka kësa ju doli këto. Cëllën e këna mësu për para? Grupet e devijuara, apo grupet e uzuara? Ma shumë do të, të fatkecështë, më shumë ka një huri dhe më shumë ka interesim për me i kuptu kush ka deviju edhe qëshmi akthyj, se që ka interesim që ka është realisht rrugë e pejgamberit sallallahu alesallem dhe të setin mësrit që më takojnë mu pa indetore e qështë një akshune këti e që kështot kjo kështut e këta pofëtojnë kështut e qështë një akshune a kështut kjo është një simatëse aty ku je përcaktoat nivelli i regullën e sistemi dhe e treta du me përmem që ka bëm besimin është do tët, një simatëse për qërëgullimin që ka pësu fushë e besimit është të marurit e qështive të besimit në rafshin të orikë duke mos i shëndruar këto në ndikim personal dhe shpirtërur dhe që ka të bëj me zemrën dhe që ka të bëj me leviz e gjimtyrve drejt në shtimi ideologjër dhe uanën është kjo që thësh më shumë çështë të besimit janë marr, ç'aspekti teorik rregulli ka thënë ky, ka thënë ky, ky më tepër çështë qëmit e aspekti praktik indikime që e faton sahabët e tabe në për këtë rrugë. Merë shembull për kët njëjën emërve të Allahut dhe cilësive të Allahut të bëhet të qartë pika kjo që po flas po tani. Kjo është pak më vështirë, por duhet të them që këto janë disa njësi më të mëdha që në bazë të besimtarit musliman dita si qëndron ka një kushë është rahat, do të asë e kam të asë ata, do të të kjojë në shkëtetër, kjo në kërë shpesë i dirësit tonë. Po ata që po tentuin me konsistem, i themi se, do të të kicë regullim, në qovë se një kje, për balë të rëpikave si duhet. Dhe amilus salihat, ata që kanë bërë punë të mira. Ata që kanë bërë punë të mira. E në rafë në ebes, ebesimit të nëvezër, a ka përziri meselesht, a ka A ka probleme në rënditët që qështjeve? Ka probleme, ka probleme. Qëka është primarë, qëka nukë primarë, qëka këtë gjitha këtë në qështë të slatë? Ka në ujtë të futënë, si sta. Se përkët veprës amëlsali, aspektë juridikë është që e tur në islam, fiku e islam, apo fiku. Për në fiku të mësën që në morë abdesë, fikur në son që është më falë, fikur në son që është duhet më agjeru, qka e prish agjerimin, qka e prish namazin, fikur në son njëri për regullet e shëtderjes, në fikur në son njëri gjenazën që me përcel, që është duhet me la, me pështjel, gjithas duhet në fikur në son regullet e martesis, e të shkrujëzimit, e të qështë që kanë të bëjnë më aspektin, pra këtik të jetës e njërës. Pre ka m Kush i ka zbërthyr këto mësime në rregulla praktike dietore të sotme. Dhe janë të njohura, janë të njohura në kohën e sotshme. Edhe kanë qenë gjithmonë të njohura katër shkolla juridike, të cilat do thotë kanë qenë të legitimuara dhe pranuar nga të gjithë muslimanët për zbërthimin e argumenteve në mësime dhe uzime praktike. Si kur shetjen të njohër atë. Qka këtë zbëjke me temën atë? Të qëndrimi për balture me dhebeve kanë ndodhë dy qasje të cilat janë shenë e qëregullimet. Nuk janë shenë e sistemi. E para është çënëtimi i absolut i mendimeve. Pavarësisht do të thotë a bie ndesh në mësimet Allah e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ëkjo çrregullim, në çrregullimin që, që na përket më shumë neve është refuzimi i udhëzimeve të ulëmave duke u pavarësuar në kuptimin e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sot për shemb me marrë këtë xhami më shpjegonin libr për me, me dhëbit hanefi, që ky vënë takon këtë vënë Mësime të Ebu Hanifës Me këtë regu Kështu ka në thonë, kështu të ka sgatu Normalështë në razë të caktuarën Që ofse ka argument Të tërë dië si a bëne që e svegat Par me njek një rrugë Me njek një, një mësib Për më fud në një regullë Mësimi I fikut në këtë njërë Me regullë Nuk për them fetfaja Për gjitëgja e caktuarë Që jepën në caktuarë Mësimi i fikut dhe më mësu A të mësojmë kreqja këtë më abdesin, të mësojmë namazët, në qofë se që kjo lejmësimi bohat ato. A i përshtatët sistemi tona, për e logaritëm jashtë sistemi të? A e logaritëm këtë në kuadrë të pasimit të Kuranë dhe Sunetit, apo këtë e logaritëm dalin nga Kuranë dhe Sunetit? Njësi matës e të ku le matë, në po flasë unë që ka në menojme, që të ku në shperacime në dimi unë. Njësi matë se të ku lematë është se në qofë se njerëjt e mësojnë fiku në të tëtë. Dukë u bazuar, dukë u bazuar në njën nga këtë shkolla, jo duke eshet nuar, po duke u bazuar, ka dalin madhë, kjo është e sistemet. Në qofë se refuzon dhe proklamot pavarësia apo jashtë të këtë mësimeve, e atër kjo është e që vëgullimit dhe kaos dhe rëmujësatë nga se pas taj pështilit pe i kutë ki me mora bëhët kaos prendajtë në lezër fiku sot fatke cështë është i bëm zulom nga se shumë pak mësohet shumë pak lezohet për te shumë pak djet për te jemi mjaftu me dison nga mesretet saktuar atë këti fiku dhe të tjerat mëndujmë se nuk janë sumetit ose nuk janë të dijes ose nuk janë të ulemove ndërsa këtë fikë ose atë mësime atë të djetarë, pika i kanëmor pika i kanëmor imam Ebu Hanife, Rahimullah imam Shafiu, Rahimullah imam Awzai, imam Ahmedi, imam Maliku këta imam të mëdhaj që ndërime të të të në fikë, pika i kanë zirë pika i kanë zirë pika i kanë pësredë pika i ka poshë minë zirë atë pra ndaj mësime i fikët Jashta reguloreve të njuhora Në mësimen e ulemave të herëshëm është njësi madhë se e kaose që mbetënë Nga se pasta i infiltrojnë mendimet të ndryshme Se nuk ka murë pëngu ose si pëngon Pre ku e ke marë ose pse shkuat tjartë E kja ka spikimin ma të, të zhjëruar Por po du me pregadit Ndështa mentalitetin tonë, kuptimin tonë por strategji mendojmë të matot jashtë, që kemi nevojë edhe në këtë rrafshë, edhe rrafshët e tjera. Ky nuk është absolutisht thirrje kuptuese, do të thotë që kuptohet, nuk është thirrje për as me dhëbizëm, as nuk është thirrje për as zotëror, por as për respektim të dietarëve, respektim të mundit dhe kthyer në sistemin e larg kaosit. Ngase e kam thënë dje në kaluar dhe prapao e them, pasimi i Kur'anit dhe Sunetit i pavarësuar Nga trasheginia që elën djetarë është kas është sëgullim është hapje dhere se fesadit Që kush dënë pastaj me fut në të eftën Dikush me qëllën mirë E shumë të tiri me qëllimet këqia Sa so, njerës sot në emër të intelektualizmet E në emër të shkollave E nivellëve akademike Pretendojnë Se ulemat e herëshën Ulemat e njerës E dhe ne një e mi njerës Ne barazohemi Në qasë jenë tonë përbalë Fiolë sallallahu aleyhi ve sellem. E kur dia atyre, e ku janë rregullat, e kush gjuha atyre, ku është ajo satsme, e kjo është ajo që e rrezikon pastaj pasimin e Kur'an dhe sunet të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Ngase nuk mund të jetë as kush më xeloz, nuk mund të jetë as kush më i sinqert, më i vërtet, nuk mund të jetë as kush do të thotë më këmbgulës në pasimin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, sa tha që i pan tabinet e sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kush ka mosi ashtu më konë Allahu. A ta që jetuan në kohën e dhebëshmërisë e disë, a na që jetujmë në kohën e mëkatime dhe fësotë atë shumë të... Andaj, është mënqmim për mund në lëma të themi se nuk duhet ata mi pasu, nuk, nuk duhet në pasu sunetën. E qëka pasuan ata u laftën? E qëka ata ndjekën? Nuk duhet me i shqibnu, nuk duhet me e fut në konflikt, fjallu në më mësimin e fega mësimin e fega mësimin kër është në qartë, këtë i qka tjetër Kër bëhet fjatë për nëzirët e dispojitët e regulave, atëre prikaj ka mara e këto mësime. Ndaj, kërë qështje, me dërte që ka nevoj shumë për rishë i kemë, rishë qështje, për kemi nevoj që me dërte në mësimin e festonë, të mësimin të qështjeve të besimit, të qështjeve të fikut, të qështjeve të shumë ta, të këthejmi në disiklinë dhe në regula. E së ka më bretnu me shekën dhe rime të të një. Andaj, nuk mundemi nga me dalë jashti regulli dhe jashti sistemi. Në qëfar do loj emë dhe qërimi që kemi? Dhe gjithashtu të nërëzër, njësi matës e kaosit në këtë dretim është, ajo që ulemati kanë thënë se njëri ju do tëtë të mirët me qështjet e aktualitetit e jo të nevojës. Ka shumë qështje që ditë për në dalim, e qa është hukë miksaj, e qa ka në shriatë për këtë, ndërshë ati kur si vinë dërsa qështët elementore që ati duen për adhurimin e laut nuk i dinatër Përëndaj, sa kështët e përdrishme që ka ndollë, sa so, qështët e përshambull vërë dikush hojj a lejohet obduksioni a, qëka dhvind të johë, të asim mjek a zdo më shdo, kjo mire me di mire po a edhin qëka prisha abdesin e laut a edhin ku sh të namazët në edhin që njëri gabon namazët duhet me bëhë qëka Servicis dhe, servis der për mësim. Po apo servis der për diçka, apo ka për diçka që s'ka por to servisisht, përmesuar të se dallimi për mes një gjërave, a është njëotë ekskremat. E kujtim son këtu çka është shqjerimin. Për, për ty, pastaj dolëm te obdukçioni, e dolëm te translatimi i zemrës e i mushmive i mëlçisë. Keq këtu tani me radh, u ti asht u translatu, asht u kërku mutu translatu, a shkurzojë ti. Pse? futur detaletet që ty nuk të duan në emër të njëjësifikut, dorasa kemi injoruar me dhjetra, madje me qindra mesle të fikut që janë madh shumë të domosdoshme ato. Wallahi të më të ndrozem çu se këthej një ditë sahabeve, do të thosht se shumë çështje madhore kanë qenë që s'kan folur për to as i kanë ditë. Ja kanë ndonjëzë pak pataj me fol për to, ka pas pse ashabve që në marr më to ato. Mirë, po shikoj ibadetet. Shikoj udhimin dallajet leva. Shikoj abdesin. Shikojë, shikojë namazën, shikojë xhirimet. Nuk ndodh që ato të bëjnë shkelën këtu ti, nga sa ato që i përkat e kanë mbusur si duhet. Dhe asnjëherë çështë e abdestit në namaz nuk i kanë konsideruar si mësrë të të kaluara, nga se këtyën çita që kanë me Ty O Allah. Shikojë këtë ditë që të marrësh mësim nga kjo që përmenda. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikone i dërguar i alejhi rasulum në xhaminë e ti, ashabët e ti këtu fjalë po u thatë është më në që kjo është bajegi më rëndësi kërë thonë sahabëve të ti që aj pëjmë sëndët për ditë për, dit. për i thotë uaj lun lin akabi minë nërë këtë dërsë në dinë më sovjetëve është për neve bajegi për kuptu shmë të. për thotë për i gamë njërë për pjesën e pasme akab është pjesë e pasme e që është bas zogut këmbës në pjesa pas e pasme e këmbës i thon aqab akhib eçi vjen në fund po ner tash të thamra eçi përmitë të që do të mulaje gjithsesi ka thën pejgamberi s.a.s. mirë për këtë pjesë të këmbës nga zori i xhenemit gase ka dashmet rik vretën se çtu ka për ju që spelani mirë atë sahabët e pejgamberis s.a.s so mirë brylë sonjë marabdes ku vjen ku me la brylë e lan piktut dikto Do kemo se fshi këto pjesën e, e parë të për larje, gazet kur e konoset kum lon fillim të abdesit apo larja në fillim të abdesit të këto pjesë është sunnet, edhe mos merrnis abdesin këtu në abdes nuk është nuk është i parregull, gazet kjo larje është sunnet me konsensus të ulemave. Ndërsa larja e dorës deri në grym është obligative kusht i abdesit me mendimin e të ulemave. E kurthemi larja dorën deri në grym çka përfshihet dorë Pra ekse pjesa deri ku pjesa ka. Andaj ka dikush që ndoshta ka harruar që kjo pjesë slat mohirën e dytë. Pastaj pjesën e këmbëve, vetë lën pjesën, por kimi pa njerëz që i kushtoi vëmendje, i lëm mes gishtave edhe anash, bosh, pa këmbës, por pa sa i kushtova vëmendje. Ndoshta pejgamberi thosë një njerëzit i ka. Sahabi ka thënë, ai ka thënë ashab Ormufol, edhe kur e ka kryer namazin, i ka thënë pejgamberin ktheu dhe falu. Se një pjesë të këmbajote Sa so një dirhem, kaq Sa, so, me thonë, një zëtë cent Një pjesë se ka prejk ujë Ti s'ke i e falë pa abdes Një zëtë cent Pjesë se ka prejk ujë Shka se abdesë në regur A më rëndësi kjo që qështi për një për në kësht Andaj duha thëmë që Një si matëse E qëregullimit është Mos marja me qështi Që kanë të bëjnë me adhurimin tënë dhe më obligimet e tuja ndë aloqën e valat, regullat e martesës, sa njërë fin martesës, apo asë moshu së tim dreta të ti asë obligimet, asë duaj, asë femra, pasë e ndudin shka, si kurse kemi përëndisara, rasët të shkurëzimet, katastrofale, asë nuk bëtë në kuhën e duhur, asë në mjërë në duhur, asë të respektuës përgjatëja, asë, asë gjë, Nërsa, kër bie fjallat për bidat në përsunetit, janë sa farë për të përcaktu, ka osë të netës për bidat e si më rratë. Që e ka jo lëfrund dhe të puja? Ka me dhe dhe Allah Gjellera, qështë e kebo këtë punë pa dhejën ten? Ndë e kjo është shaj e kaosit. Pas taj, qështë qështë që kanë të bëjnë e dutim në të njive, e qështë që kanë të bëjnë me shumë regullat caktuara, ku është kjo? N pozo të shumë tan katër pesë djosh që nuk kupton se bajagi çfarë vjen me ato deri ndikosh aftë. Edhe normalisht si dietar si oxhi një orë është bajagi shumë njerë ja kanë çako deri aty. Dhe ai ka vendosur ni kritere. Këto vendosur di kafut për vetë, do vendosur të ardshët. Edhe pyetët kanë qenë të ndëlidura me kapitullin e martisë shkullëzimit. Kush ka marr më shumë poena? ka çim kriter gati vendimtar ka pasur të tëra por gati vendimtar çhatim ajo vazhdim ka se si ti s'ke kaluar ti ke ngjil ka punë me martë çfiton ajo vazhdim ti as që nuk din më çfarë dëvot as nuk nuk jam onështa edhe po resumë ti nuk e din prandaj këtë rregull që përkas në Allah që përkasë prandaj dijetar Omer radiullahu taala anhu shiko Omer në tregun e sahabëve stabin ka ka me Kaim Kaim me shkop Subhanallah, Ameri ka i në tregun e njëzër matë mirë Edhe e ka pyjt, pyjt që për të këti jepën Se ka dit, ka dhëmë për e ashtë E ka pyjt ta, e ka dit, ka dhëmë të imonë më shida përë Këta, se di, për e ashtë Kur të mësan vjen këto Ka thonë nuk lejaj që në tregun që unë janë për gjegjës Dikush më në epshtil halalën me haram apët Zvanë, ka regula këto Në qëfë se në fëtëm një jetën bashotore nfutëminit nga ibadetet e taqyrimit e, e, e sibleres ku është veku ku janë rregullat ku janë mësimet ku janë ozimet ne në kërtisim ato që kemi kuptuar se a jemi duke shkuar drejt a ke, apo kem apo kem në një më furë sistem apo çka është prandaj para më vonë ndërruar tani jetën ke tu ke bue ibadat tu mundu namaz nautam ufale dhikr me kry dorso me dy këmbë kimishkil farat allah, të Allahut azza jalla apo nuk është në kasë apo nuk ka çë rregullim Po çikësh rregullimin. Andaj çdo kohë më sanaqi i përketa çi duhet. Msa jes asnjë herë që Allahun ta adhurosh me syqëlsit argument. Pastaj kalon pun tiresh, Allah buresh doktorish eriatut. Mir po, një herë jo ndorregull, jo ndorana, jo ndorënditje. Apo është një rrugë ka do të mirë, qulemat kan e kanë pranuar që 14 shekuj këtë rrugën e pranume. Është një rrugë, është një renditje, është një përshkallëzim, është një gradualitet. Prandaj thash për zgjidhja çështjeve. Përzimja është kur i mendon se për me pasuar sunetin duhet më me refuzojmë dhëben. Kjo është përzimja. Po përzimi është kur i mendon se me medhhep gjithsesi kreçka shton që ajo është sunet, edhe kjo është përzimja. Pasi ka të dyja që kanë nevojë të shërohen se si duhet të futen sistem. Përzimi është kur i mirë me çështat bashkëkohore të të kthisë shifrën se të bankave ku et di çfarë, ndoshta nuk din apo komën e ti me lanë në abdesatën, edhe kjo është parzime, edhe kjo është prishë e ranit, për ndaj edhe në aspekt në vepër vëtë mira, por edhe në aspekt në besimit kemi në ujë për të futë në, në sistem. Dhe gjithashtu të, në, të nërozër njësi matëse e qëvegullimit në aspekt në pumët mira është, do të të gjithëta ato që burojnë nga mësimit të ladhë të pegamet e në rëndësi, kur kështë të zgudzëme i kontestua absolutishtë. Mirë po në kuadër të këtyre mësimeve, në tërsinë e këtyre mësimeve, a ka diçka që është do të thotë më e rëndësishme, ndër tjetra është e rëndësishme, nuk po them më pak e rëndësishme, do të e rëndësishme dhe më shumë të të e rëndësishme. Të toluarit e çështjeve që janë do të thotë të rëndësishme në llogaritë aty që janë Ma shumë të rëndësishme është shanje kaosin është e vërtet që ka sunete që kanë të bëjnë me formën e pejgamberit që shënë falat për është e vërtet, për dy që shu fal ka sunete si ka veprun kam, si ka veprun ruku ka sunete mësimi këtyre sunete në është që është e regullit bergasoj mirë po, të stërholuarit e të kësoj në detalet saktuara në logaritë të përkushtimit dhe ndikimit namazët është si njër i qëregullimit kanë ardhë të imam kanë ardhë të abdullaj ibn i Omeri disa njerës haqilir dhe tëtë nga Iraku në advakt edhe jëtë një shumir se njëri që është një ihrama i ndaluet gjahu sotë dhe me dashtë ka me që ka me gjujtë, hajjit me pushë, kënë kënë kënë atje. Apo po për para, hajjia ka uhtu edhe ka që dharë me pas shqizënë, ka pas harkën, ka pas shqtë, ka pas i kalon një ashtarimit, për rrugës, i ka pas në vetë ato. Ka qënë pjesë për bërë se, dheshjes uniformës asekua, ma dhe edhe mjetë për mbrojtën ka qëtë gjëtë gjëtë. Edhe ka mujtë duke shku në hajj, në i hrama i veshjën, e ka bonit hajjën, e ka p A gjija s'ka me gjujtë mo Ajta është gjunë se vape, s'ka gjahë për to S'ka të, s'ka, këj, ato qëna tjela janë Ta është me të ndaluar Edhe kjo është mësim A bandi kush me thonë Meru ti me, me i baditin qabe Leti që ke prish haqin Jo, leti, kjo është regull Me gjujtë gjahën duke qelë një hrama Nuk e prish haqin Po bën shkelje Që, që, që dëtët dë s'jelë me vete Shpagimin e caktumë Kanorta njëherë të cilët do të thotë shumë rregull ndaj Kaşkilit. Më dje, para duarve të tyre zhvra Imam Husaini radiallahu ta'ala anhu, nipi pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, do të tok zotria e djaloshve të xhenetit, aq që ka dorë shumë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Këta nipa pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, do të thonë i ka tretu njërë dveçanë paramëndone përshamu në kurka i Hasanë dhe Hoseni, radi Allah në gjemi edhe hudbën përta e, e ka ndërprej me i përqevu pas e ka vazhdua nëse ishte kurka qenë në ka një biqafti se u ka prishlojnë pe gambele sa Madi kër i ka pa, po, ka thënë mirë se vinë, drita syve të mija apë. ka që i ka darë dhe shumë dhe të tëtyre të që kanë Hasanë dhe Hoseni, radi Allah dhe dëshurien dhe këtyre dhe është p Na i dojmë këta se besimin A kamësu në Allah me i da shta njerëz ato Ndërso këta njerëz E vrajten E dërën gjakun e ti A u vra në kërbëla hësojnë e rëdjela Dikush e ka vra ato Dikush e ka trathu ato Dikush e ka mashtru ato ta. Në tash Në vend se të shikohet e të, të shikohet kjo problem Kanar me e pyt Në këto ditë kër kanë dohë kjo problem Ibnu Meri Në hajj Kanë thënë në qovë se Një mushkaj është të më kafshu Edhe e mësi i del gjaku Edhe Kjo është gjak, këmder gjak A duhet me shpagu për mitskojen Dikush mund kuptuot kjo për mitskojeni me Je, yes, mitskoja së është Gjahu është, mitskojen nuk e gjun me shtisa O po kjo është gjak, që hahet Po njëri o habitëve Po ju se keni kitë lukë sa allatë Me vetë për për për për për për për për për për për për për për për për p Nëse ka thonë Ibn Omer radiyallahu ta'ala anë, e keni dhënë dherë xhakon e ustinit pa vetë dikon a banos banë. Apo e tashini me një xhakmicskues a banos banë? Se keni fit luksë për këtë pyetje apo? Ju kit luksë keni për këtë pyetje. Ne ka njerëj që kanë probleme madhore, se kanë luksë të marrë edhe pun tjera. Ato janë pifesë është e vërtet, po ishtakojnë ty edhe as mua sa ti, se kemi na luks në, në moment të probleme. As dikush vjen kanë njerë thotë Pi e stëfësi ulëmat i kanë thon këta e mohojnë thon mos u marr me të. Kur kush ka thon me ato që ka ashtë më së marrë me te. Kur, kjo është marrë me këtë punë më më të mos u marr me të. Kur kë organizojnë? Por duhet të di kush. Edhe koha ai kim në ranë donë me kitpunë Allah. Në 3 natës me tre kit dera. Tak tak tak. Dera me tre kit të ngjumshëm. Zintof atra kush apo vjedh kush se po bota. Kur e çel dera, një shahjot. I mohon pi çaj. Çaran. Të rsaot jë duke kameranat me nuk i kam çka ranat me pritim 3 natës ha deri në shtunë sabah për një gjumë e kthem mikun pse sikiran e kapta apo e pse do me sile të fjes nuk i kthas se sikiran halo për gjumën e hollën çeli sytë se nuk ishte mirë çeli sytë haloi për gjumën pi gjinohave haloi për, për gjumën pi mosdijës çeli sytë mirë njëra tani ende këtu kanë vakte këtu kanë anket i kamerat pse ki luks në mua me këtë punë këtu janë të fjes është e vërtetë është marrë më to filan Alimi është marrë më të është jë, është e vërtet po kur ama halaj fras gjakui Husajnit te rili Allahun e vet më skuhet me ora tash më pranë xhingja në dashurin e dhia që më bë, pasi qiran këtij punë vllati, ti se ti luksit këtë pyetje më e bë. Dhe kështu i treton te pejgamberi më dhe mesë nga saptë vet i treton nga te ashtë vet çit tretonte. Sonierë kalor më pyet pejgamberin sa selap oj dërguar joall, ti kesh punë më mirë. A i është përgjigjë të gjithë njëjtë? Jo, në dhjetra ditë kanë tjera çështje. I është përgjigjë në basë asoj që ti çshtoj këranë me postim onën. Vepra më e mirë ka për çfarë? Ka më fon namozën vak drat. E Pjetri i ka thonë, vepra më e mirë është me rugjun. Varësisht nga rëmit. Po tikisht boni vepra më e mirë, ajo çshtoj të konsistim, po tani i shpris rranit atë, sa si këranatun rranë me kum kë punë më e mirë për mua. Për. Prdikon puna jo më e mirë është prindërit me këshira apo? Prdikon puna më e mirë me rregullu familjen e vet. Që tani njëri ka ranë ataj, tani dikun tjetër. Tani marrëm edhe punë tjetra. Si ti Tiranën me dole asht takti sistemi apo? Ë ndërsimi motse e çrregullimit dhe kaosit është shtërholimi i disa detajeve, nëso braktisje e bazave dhe themeleve ato. E kjo është shaj serioze se bësh fjalë për çrregullim dhe për kaos. E shumta janë këto ça futën në katpik janë më të dy fushat dyra që do t'i trajtojmë në besnë arsim inshallah që kanë të bëjnë me kaos në rregullimin por na shkoi koha bëna gjithë shumë me këtë topika. Për të thënë, ndoshta në kuadratin e zosërimeve kanë bërë paqësin e caktuar ata. Në të mbetin ashtu e kurrë që kanë një përqersim, do të thotë e sherojmë prapë ku duhet. Por jo që ndoshta paqërsia të bëhet sebeb pastaj për të komentuar apo për të interpretuar fjalët që nuk kanë qenë por për çelë. Prandaj që jemi me vërtet besnikë dhe jemi sinqer të vërtet dhe të kuptojmë drejt atë që thotë apostolku për të përpiqemi për të kuptuar drejt. Allahu xhallahu ala na mëson që të jemi në sistem në rregull dhe na mëson që të shpotojmë nga çfarë kaos ka rregullimi që si na pengon realisht për të arritur tek Allahu si duhet, për të atë që ti të duhet. Edhe pse thash ky kaos prek dimë të shumë të tjera të Dy nga këto përmendë dhaat superfacisht dhe, si dhe ka mbën dy tira dhe pika të tjera që me lejen e Allahut do t'i trajtojmë dhe ato që son ti trajtuam do të munduim të të të të edhe pak më shumë me isharu inshallah në deshnë tonë që me drekë kjo pikë e kaosit dhe çrregullimit rremues të na bëhet të qartë se si është kjo pengesë në rrugën tonë te Allahu xhallahu ala diretë atë zot i ju shpoflet për, për vëmendje për sabrin dhe na mësonë që të jetojmë të të si dua da të vdesim Faqe barë dhe Allahon të takum të pasr nga mëkatët dhe aksu sikur që është aikna qërë mëneve A sallallam ala Muhammed wa ala Ali wa sahbë wa sallam e të simën këthira